Розділ тридцять шостий. Минали дні. Селена, як і раніше, не бачилася з нехемією, ні доріну, ні шаолу вона не наважувалась розповісти про знаки долі, виявлені в себе під ліжком, і про раптову зустріч із принцесою в бібліотеці. Вона могла підозрювати нехемію, будувати всілякі припущення, проте доказів у неї не було. Будь-який докір на адресу принцеси тільки усе зіпсував. Вільний час селена витрачала на спробу розібратися в сенсі знаків долі, дізнатися, яким чином вони пов'язані з убивцею та його чотирилапими чудовиськами. Чергове пробування про минуло малопомітною подією. Найгірше показав себе солдат, чи ім'я Селена постійно забувала. Тепер він мав повернутися до в'язниці. Селена, як і раніше, прогулялася Шаолом і Ноксом. Через три дні п'ятьох претендентів, що залишилися, чекало останні випробування, а ще через пару днів попередні поєдинки і потім завершаль. Настав Ільмас. Вранці Селена прокинулася і лежала, насолоджуючись тишею. Вона давно не відчувала такого спокою. Навіть неясність стосунків із нихемією тимчасово відступала. Мороз розпалював шибки а за ними падав і падав сніг. Якби не тріск полін у каміні, напевно, можна було почути звук падіння сніжинок. Слені не хотілося порушувати умиротворення святкового ранку, думками про нехемію, поєдинками та вечірнім балом, куди її не запросили. Того ранку ранок Ільмаса. Вона мала право бути щасливою. Ільмас вважався подвійним святом. Він був напередодні, коли в темряві народжувалося весняне світло. Він був днем народження первістка богині. Але для багатьох ільма служив приводом виявити трохи більше уваги до близьких, сусідів та незнайомих, які зустрічаються на вулиці. У цей день люди дуже охочі подають жебракам і згадують, що кохання, як і раніше, існує. Селена перекинулась на інший бік і раптом її щука вперлася в щось тверде зі смачним запахом. Солодощі як маленька сплеснула руками Селена. Поруч із нею біля подушки стояв великий полотняний мішок, наповнений всіляким ласощем. Однак ні записки, ні якихось написів на самому мішку не було. Знизавши плечима, сяючи Селена, Зачерпнула з мішка жменю цукерок, як вона їх любила. Сміючись від радості, Селена набила собі рота. Одні цукерки треба було смоктати, інші жувати, а треті самі танули в роті. Селена перепробувала всі сорти, які були в мішку. На той момент, коли шлунок наситився солодким, її щелепи боліли від старанного жування. Селена перевернула мішок і вивела залишки його в місто на ковдру. Ані трохи не зніяковівши, що разом із цукерками звідти висипалася гірка цукрової пудри. Тут було все, що вона любила: шоколадні цукерки, жоленою начинкою, мигдаль у шоколаді, журавлина в цукрі, твердий фруктовий цукор, огранований, наче дорогоцінне каміння, вафлі прості, та шоколадні, цукрова вата, цукерки з лакричним коренем і звичайно ж маленькі плиточки чистого шоколаду. А як з виглядали труфелі з лісовими горіхами? Не утримавшись, Селена, схопила найближчі до себе труфель. Той дуже добрий до мене, жуючі горіхи, сказала вона. Потім знову важно оглянула мішок, тож надіслав їй такий розкішний подарунок. Швидше за все Дорин. Навряд чи це могли зробити Шаол хемі і звичайно незимові феї, які приносять подарунки хорошим дітям. Феї перестали з'являтися до неї після того, як вона пролила першу людську кров. А може Нокс? Але за всієї симпатії до неї, звідки в нього гроші? Селено, вставати час, почулося з боку дверей. Селена обернулася і побачила, що двері відчинилися, і Фаліпа вже якийсь час спостерігала за її банкетом. З ільмасом вас, Фаліпо, бажаєте цукерку? Фаліпа не підійшла, а підлетіла до її ліжка. Досить святкувати, дівчинко. Подивись на що ковдру перетворила. Села скривилася. А зуби, вони ж у тебе всі червоні. Фаліпа схопила ручне дзеркальце і подала Селені. Служниця не обдурила її зуби Селени, вкривав яскраво червоний наліт. Вона спробувала злизати наліт язиком, він не піддавався. Спробувала зчистити пальцем те саме. «Прокляті льодяники!» – розгнівилася Селена. «А хто ж їх смоктав без перепочинку?» – резонно спитала Фаліпа. «До того ж у тебе всі губи та щоки в шоколаді. Навіть мій онук брудниця менше, коли їсть солодке». «Маєте внука?» – здивувалася Селена. «Так, дуже охайний хлопчик ніколи ніде не накришить, нічого не прольє і рота собі не забруднить». Селена відкинула ковдру і на підлогу полетіли крупинки цукру та глазурі. «Фаліпо, вибачте мені, я справді як маленька, візьміть цукерку або шоколадку». «Зараз сім годин ранку», – сказала Фаліпа, змітаючи собі в долоню залишки цукрової обсипки. «До полудня ти будеш мучитися з животом». «І з животом? Та кому буває погано від солодку?» – здивувалася Селена, зблизькоючи яскраво червоними зубами. «Слухай, у тебе зуби, як у демона. Сьогодні не здумай роти відкривати, а то придворних налякаєш». Та чор з ними, з придворними, вирвалося у Селени. На її подив Фаліпа засміялася. «Зі святом тебе, Селено!» Було, напрочуд, приємно почути, як Фаліпа назвала її справжнім ім'ям. Тобі настав час вставати, потрібно ще встигнути одягнутися. У 9-й розпочнеться церемонія. Фаліпа поспішила до вбирань, Селена провела її поглядом. У цій жінки було велике добре серце, таке червоне, як людяники. Селена згадала, як спочатку обурювалася, Чіплянням Фаліпи, адже та ніколи не образила і не принизила її, хоч і знала, звідки пані Ліліана приїхала до Рафтхолу. Гробувата доброта Фаліпи була для Слени набагато дорожче за брехливу чесність придворних. Селені раптом подумалося, адже в кожної людини нехай дуже глибоко, але недмінно є крихти доброти. Повинні бути. У спальню Селена повернулася одягнена в скромну зелену сукню. Фаліпа вважала його єдиним гідним вбранням для храмової служби. Червоний наліт на зубах не відмивався і не відтирався нічим. Мішок із солодощами, що тепер лежав на столику, викликав у Селени легкого огиду, Але вона миттю забула і про зуби, і про солодке, побачивши дорі на хавільяр. Той сидів у кріслі, сьогодні принц був у сліпучо-білому камбзолі, розшитому золотом. «Що не кажете вважати подарунком, вас чи міст кошика біля ваших ніг?» – спитала Селена. «А це на вибір, якщо хочеш, можеш розвернути мене», – сказав Дорін, піднімаючи і ставлячи на стіл плетений кошик зверху прикритий ганчіркою. «У нас до служби є ще ціла година». «Зіль масом вас, Доріне», – засміялася Селена. «І тебе теж, схоже, ти вже відзначила свято, які чарівно-червоні зубки. Селена закрила рота і струснула головою. Принц раптом підскочив до неї та схопив за ніс. Селена відбивалася, але не відступала. Але він не відпускав. Мимоволі їй довелося дихати через рот, показуючи всю красу червоних зубів. Між іншим, ці льодянники треба запивати водою. Тоді зуби не почервоніють. «Дякую. Наступного разу обов'язково врахую», – пообіцяла Селена. «Це ви надіслали?» – спитала вона, намагаючись якнайменше відкривати рота. Так, Дорін підняв мішок і похитав головою. Половину місту як не було. Селена винувато посміхнулася. «А мені не можна було їсти до вашого приходу?» – спитала вона. «Я теж був би не проти чимось пригоститися». По-перше, я не знала, що ви прийдете, а по-друге, там ще вистачить. Солодощі залишимо на потім, а зараз настав час сніданку, якщо в тебе не пропав апетит. Селена взяла у принца мішок і поставила на стіл, але невдало. Мішок перекинувся і солодощі розлетілися по скатертині. цей час ганчірка на кошику заворушилася, звідти з'явилася витягнута золотиста мордочка і потягнулася до найближчої цукерки. «А це що?» – спитала здивовано Селена. Подарунок для тебе, доповнення до солодкого!» – усміхнувся Дрін. Селена відкинула ганчір, мордочка відразу шмигнула назад, у кутку кошика сиділо тремтяче цуценя з золотистою шерстю та червоним бантиком на шиї. Який песик? вигукнула селена, погладжуючи цуценя. Цуценя тремтіло чи то від холоду, чи то від страху. Чим ми так налякали нещасно? спитала Селена. Він боїться вас так, наче ви його покусали. До речі, це не він, а вона, пояснив Дорін. І взагалі боятися треба було б мені. Бачила птицю красуню, коли я запихав її у кошик. Вона мені трохи рук не відгризла, а потім вила на весь замок, доки я ніс її сюди. Тільки біля твоїх дверей заспокоїлась. Щеня тим часом освоїлося і злизувало цукрові крихти з пальців Селени. Доріне, ну що я робитиму з собакою? – вигнула Селена. «Зізнайтеся, ви мені подарували її, бо я не змогла знайти її господаря». «Ні», – різко заперечив принц, потім уже тихіше додав. «Загалом так, я згадав, як вона оголубилась до тебе в загоні. А ще раніше мене здивувало, що ти сподобалася моїм гончакам. Там, в ти виростиш із неї гарного собаку. Ти маєш дар». Селена знизила плечима. Собак у неї ніколи не було, та за сином цього й не дозволялося жодних зайвих прив'язок. Цудзаня дивилась на Селену своїми золотаво-карами очима, поки це просто кумедний песик, але через рік він перетвориться на великого, сильного і швидкого собаку з міцними лапами. Селена усміхнулася подарунку. Подарунок виляв хвостом, потім ще і ще. «Собака твій», – сказав Дурін. «Звісно, якщо захочеш узяти». «А що я робитиму з нею, якщо мене відправлять назад до Ендовер?» «Не хвилюйся, я про неї подбаю», – заспокоює її принц». Селена почухала щеня за оксамитовими вушками і була винагороджена щирим виляючим хвостом. «Виходить, ти не візьмеш мій подарунок?» зітхнув принц. «Чому ж обов'язково візьму?» – сказала Селена. Потім згадала, що Туценя ще не просто кумедна іграшка, а жива істота. Але я хочу, щоб вона отримала справжнє собаче виховання. Інакше це чарівне створіння робитиме калюжі, де заманеться. І їстиме все, що попадеться їй на зуби. Меблі, туфлі, книги. Вона повинна бігати на рівні з рештою собак, інакше її лапи будуть млявими. Дорін підвівся, схрестив руки і дивився, як... Щеня освоюється в оселі Селени. Дорі, не ви чули, який довгий перелік вимог? Краще б я подарував тобі щось із коштовності. Цуценя тим часом лизнула Селена в щоку і уткнулося носом її плечі. Ні, ваша високість, це скромний список моїх розумних прохань. Що буде з мисливським собакою, якщо він почне цілими днями валятися на дивані? Тому, коли я вправлятимуся в залі, нехай і вона вправляється на псарні. А потім я забиратиму її на ніч. Селена підняла подарунок у повітрі, щоб собачі очі були на рівні її очей. Псина відчайдушно тримтіла задніми лапами. Запам'ятай, Люба, якщо ти надумаєш гризти мої туфлі, я пошию собі іншу пару з твоєї незрівняної шкіри. Зрозуміло? Собачий ніс скривився. Цузеня тявкнуло, мабуть, підтверджуючи свою повну згоду з новою господаркою. Селена опустила його на підлогу, і він, як личить будь-якому собаці, почав обнюхувати кути й закутки. Коли Дурін спробував взяти цуценя на руки, той, не роздумуючи, зник під ліжком. Ну ось ваш подарунок залишається тут, сказала Селена. Дякую вам, Дорине. Це чудовий подарунок. Залишилося тільки придумати прізвисько. Який він добрий, подумала Селена, і батькове виховання не зіпсувало його. Має серце і совість. Пояско, як незграбна дівчинка, підліток, Селена підійшла до принца і поцілувала його в щоку, яка виявилася напрочуд гарячої. Може, принців треба цілувати не так? Він дивився на неї на всі очі, а раптом йому щось не сподобалось. Скажімо, губи не надто вологі чи липкі після цукерок? Селена сподівалася, що він не стане при ній витирати щоку. Вибачте, що не приготувала вам подарунок, опустивши очі, сказала Селена. Я… Та я не чекав. Дорін густо почервонів і озирнувся на годинник. Навіть поснідати з тобою не вдасться, сказав він. Мені потрібно бігти. Побачимось у храмі. А може, я зайду після балу. Я намагатимуся піти звідти якомога раніше. Думаю, що нехимі також там не затримається. Принц і принцеса мають право піти, коли їм заманеться. Селина вперше бачила його у такому стані, збентеженим, що бовто якусь несенітницею. Хочу добре повеселитися, сказала вона. Дорін не хотів повертатися до неї спиною. Він позадкував і ледве не налетів на стіл. Тоді я загляну до тебе, сказав він, після балу. Селена піднесла руку до рота, ховаючи посмішку, невже й поцілунок привів його до такого збентеження. Принц підійшов до дверей. Добре, Селено, сказав він. Селена посміхнулася йому блискучими червоними зубами. Принц засміявся, відповів їй уклоном і зник за дверима. Залишившись сама, вона вирішила подивитися, як освоюється живий подарунок і чи немає перших несподіванок, і раптом її пронизала думка – Нехімія прийде на бал. Спочатку це була просто думка, але вона потягла за собою інші, вже тривожніші роздуми. Якщо Нехімія і справді причетна до вбивства претендентів, якщо вона якимось чином зуміла привести в замок небезпечного, кровожерливого звіра, який за її наказом накидався і розривав, збожеволівших людей. Відчуття ранкової безтурботності геть зникло. Припустимо, спочатку у них хемії були думки просто зірвати змагання. Але після бійні, влаштованої адерландськими солдатами і загибелі 500 одноплемінників, елоїйська принцеса задумала помститися. І кращого місця для помсти, ніж святковий, маскарад не знайти. У дні свят люди стають безтурботними. У відповідь на одну бійню Влаштувати іншу Селена трясла головою, проганяючи безглузді думки, а раптом вони не такі вже безглузді. Що, якщо не приведе своє чудовисько до зали, але звір не стане розбирати і цілком може кинутися на Доріна або Шаола, стискаючи кулаки, слина ходила по спальні, попередити шаола. Але якщо ця загроза лише плід її поганої фантазії, вона безповоротно зруйнує свою дружбу з Нехемією, а заразом і всі дипломатичні зусилля принца. Що ж робити? Переконати себе, що це маячня. І навіщо тільки ця проклята думка летіла в її голову? Друзям треба вірити, поки вони не продадуть і не зрадять тебе. З цим Селена теж стикалася і тому звикла обмірковувати всі варіанти, включаючи найгірше. Можливо, на хімі ніколи не замишляла, а все це кошмари власної хворої уяви Селени. Вона б із задоволенням посміялася зі своєї ідіотських страхів, але якщо цього вечора, що станеться? Селена відчинила двері вбиральню, окинула поглядом ошатні сукні, розвішені вздовж стін. Шаол, звичайно, буде унестями від люті, якщо вона самовільно з'явиться на бал, але це вона витримає. Вона витримає і катівню, якщо він накаже кинути її до в'язниці, але якщо з ним щось трапиться, цього вона собі не пробачить. Хай кращі її ризики виявиться марними. Ти що, навіть у Ільмас не посміхаєшся? спитала вона Шаола, коли вони йшли до скляного храму, що стояв посеред східного залу. Зате ти скали свої червоні зуби, буркнув він. Гаразд, вважатиму твою гримасу посмішкою, зробила висновок Селена, але відразу закрила рота. Обганяючи їх, до храму, пройшли кілька придворних у супроводі слух. Дивно, що ти сьогодні не скаржишся, пам'ятаю у Самоїн ти мені всі вуха, проджичала про несправедливість. Ну чому він не вміє жартувати, як Долін? Одного разу Шаол сказав про неї, що такі жінки не в його смаку. Звичайно, вона не зобов'язана відповідати його вподобанням, але це чомусь їй засмутило. А що користь скаржитися? З незграбної байдужі запитала Селена. Можна подумати від моїх нарікань, ти розтанеш і візьмеш мене на бал. Ні, він ніяк не міг здогадатися про її задуми. У них Селена посвятила тільки Фаліпу, і та пообіцяла не дошкуляти її питаннями, коли вона попросила підібрати її відповідне вбрання та маску. Мабуть, ти досі не віриш, сказала Селена. Це було сказано безтурботним тоном, навіть з нальотом граливості, але жалем, що погано приховувався. "Що ж, ти сам винен ле естефоле, якщо тебе цікавить тільки моя участь у цьому безглуздому змаганні і нічого за його межами." Шол хмикнув, і на його губах з'явилася подоба усмішки. Наслідний принц часом казав їй неприємні речі, але поряд із ним вона ніколи не почувалася себе дурною чи злочиницею. Дорін міг дозволити собі бути безтурботним, а капітан Королівської гвардії – ні. Як втім, будь-який асасин і потім, мабуть, Шоул відчуває її неприязнь до нього, коли вона навчиться ставитися до цієї людини з гідною байдужістю. А за самовільну появу до Балу Шоул її точно по голівці не погладить. Він її все одно пізнає навіть у найхитрішій масці. На що тоді вона сподівається – на вміння не попадатися на очі і ще на те, що покарання не буде надто суворим. Розділ 37. У середині храм виявився просторішим, ніж думала Селена. Сидячи на одній із задніх ослонів, вона старанно стискала губи, намагаючись, щоб ніхто не помітив її червоних зубів. На відміну від склянного замку, скляний храм їй сподобався. Візерункові плитки, вапняку на підлозі це все, що залишилося від колишнього камінного замку. Король Адарлана наказав його зруйнувати та замінити скляним. Скляний купол пропускав досить світла і тому вдень свічок не запалювали. Оскільки зараз купол був частково вкритий снігом, сонячне світло лягало гарними плямами на підлогу та лави дерева палісандри. Лавки тягнулися в дві смуги по сотні в кожній, оскільки стіни теж були скляними вітражі здавалися в повітрі. Селена встала, їй хотілося розглянути тих, хто попереду. На першій лаві розташовувалися королева та дорі декілька рядів. За ними були зайняті королівськими гвардійцями. Герцог перангон з кальтеною сиділи з іншого боку проходу, трохи віддалі від них нехемі. А поруч з нею придворні імена яких селена не пам'ятала. Вона намагалася оглянути Нокса, Кейна та інших претендентів, але безуспішно. Що за нісенітниця? Чому їй дозволили прийти до храму, але не бажають пускати на бал? Сядь! Сердито прошепотів Шаол, смикаючи її за сукню. Селена скорчила йому гримасу і опустилася на м'яку лаву. Декілька парафіян повернулися в її бік. Всі вони були настільки одягнені, що вона моволі подумала, чи не переплутали вони храмову службу з вечірнім балом. цей час на кам'яний вівтар здіймалася верховна жриця. Вона підвелася посередині, високо піднявши руки над головою. Жриця була в темно-синій туніці, тонкій, наче прозорі. Весь простір навколо неї заповнився темно-синіми хвилями складок. Довге сріблясте волосся жриці спадало на плечі. Ні стрічок, ні прикрас у них не було. На її лобі синіла, витатуювана, восьмикінцева зірка, гострі промені якої майже впиралися в волосся. Вітаю всіх, хто прийшов сюди, і нехай з вами буде благословення богині та її богів. Селена придушила позіхання. Вона шанувала богів, якщо вони, звісно, існували. У важкі хвилини вона навіть зверталася до них по допомогу, але боги це одне, а затягнуті та нудні церемонії Селена завжди вважала ці служби різновидом тортур. Вона вже не пам'ятала, коли востаннє була в храмі. Верховна Жриця опустила руку і тепер повільно оглядала присутніх. Селена відкинулася на спинку, закриваючи очі, вона не наважувалася боятися заснути. Зараз почнуться звичайні молитви, потім ті що читають Ільмас, після молитв – проповідь, спів гімнів і нарешті процесія богів. «Ну скільки можна крутитися?» – шикнув на неї Шаол. «Котра година?» – спитала вона. Замість відповіді Шаол ущипнув її за руку. «Цього дня ми святкуємо закінчення великого круговороту та початок нового, урочисто промовила Верховна Життя. Цього дня богиня народила свого первістка Лумаса, який став повелителем богів. Разом з його народженням на Ерілею прийшло кохання. А хаос, який зумів проникнути в наш світ через браму Верда, був назавжди вигнаний». У Селени заващили повіки. Вона надто рано прокинулася, а після тієї несподіваної зустрічі з Нехемією, вона взагалі спала уривками. Не в силах боротися зі сном, Селена здалася і вирушила до країни сновидінь. «Прокидайся!» – прогорчав її вухо Шаол. «Живо!» Селена сіпнулася і розплющила очі. Світ навколо був сповнений приглушливих сонячних плям, наче сонце світило крізь пелену туману. Декілька парафіян з числа дрібної знаті іронічно посміхнулися. Селена прошепотіла вибачення і повернулася до вівтаря. Виявилося, вона проспала і проповідь Верховної Жриці, і співи. Залишилося лише висадіти процесію богів, і катування скінчиться. «Скільки спала?» – пошепки спитала вона Шаола. Капітан мовчав. «Я тебе запитую. Шаол мав трохи червоні щоки». «Ти теж заснув? Ти спала достатньо, щоб обслинити мені все плаче». «Ах, який ти чутливий юнак!» – усміхнулася Селена і отримала стусану ногу. «Досить балакати». З вівтаря спускалися молодші жиці. Це під їхні пісні співи Селена так солодко спала. Вона позіхала і разом з рештою парафіян кивком відповідала на благословення житць. Звучала музика і всі витягли шиї, щоб краще бачити початок процесії богів. Почулися човгаючі кроки. Парафіяни піднялися з лав, богів. Зображували діти не старше 10 років. На очах у кожного була пов'язка, що символізує неупередженість. Щоб молоді богини спіткнулися і чого доброго не розтягнулися на підлозі, у пов'язках були дірочки. Процесія віддавала ярмарковим балаганам, і водночас у ній було щось наївне та зворушливе. Щороку для процесії обирали дев'ятьох дітей. Якщо Бог зупинявся перед кимось із прафіян, це означало, що Він дарує людині своє благословення. Благословення підкріплювалося маленьким подарунком. Фарнор, бог війни, спочатку зупинився перед Дорином, але потім повернувся, пройшов прохід і вручив маленький срібний меч герцогу Перангону. Нічого дивного. По селену пройшов Лумас, бог кохання. До його спини були прикріплені блискучі крильця. «Яка б зглузда традиція?» – схрестивши руки на грудях, подумала вона. За Лумасом шла Денна, богиня полювання юних дів. Селена перемикалася з ноги на ногу і лаяла себе, що просила Шаола дозволити їй сісти поряд із проходом. Але що ж це? Дівчина зупинилася перед нею і зірвала пов'язку. Дівчина була справжнім янгулятком, її обличчя обрамляли світлі локони. очі в неї були досить рідкісного карового відтінку і ще з зеленими цятками. Юна богиня посміхнулася Селені і простягла Року, щоб торкнутися й чола. Уселене миттю спітніли спина. Сотні пар очей були звернені до неї. Денна, мисливець і поклонитель юних дів дарує тобі своє благословення та заступництво на весь рік. Дозволь вручити тобі цю золоту стрілу, символу її влади та прихильності. Дівчинка вклонилася і простягла Селені тонку золоту стрілу. Селена заціпеніла, шоу трохи штовхнув її спину. Тоді селена взяла стрілу і вклонилася дівчині. Нехай з тобою буде благословення ільмаса, сказала дівчинка. Селена подякувала їй. Звичайно, з лука таку стрілу не пустиш, але ця річ була з чистого золота. За нею непогано дадуть, якщо продати, подумала селена. Мені вряд чи можна тримати такі подарунки, сказала вона шолу, простягаючи йому стрілу. Парафіяни знову сіли. Шоу опустив стрілу на її коліна. Я не став би гнівити богів. Сена обернулася до нього. Схоже, щось у його обличчі змінилося ні, безперечно, змінилося. Селена штовхнула його ліктем і посміхнулася.